بسم الله الرحمن الرحيم وما في نفسها فهي ممكنه ولا استحاله في قدم الممكن اذا كان قائما بذات القديم واجبا به غير منقصر عنه غرض علامات عبارتنا ذکر کول دي ته مال صفات الواجبه صفاتو د واجب کې یعنی ديدا او فرمایل صفات الله تعالی صفات الله تعالی دا, دا واجب دي د واجب ده تعالی نه د واجب دي د هغه شی په بارودره کثرت د دا د اغنا سر نه ايدي اونته رسي شي غیر دي چې الله تعالی ده چې پنسبت توواجه بلوجو دی و داسی او چې پنسبت توواجه بلوجو دی وان ناخ بار د ننفس د زات سره ول دی فرما بیا پ بار د ننفس د زات سره ممکن دی داسی شری دا پ بار د ات سره ممکن دی پهوان او سوال چ هرر کله پ بار د ات سره ممکن شو کله پاعت بار د زات سره سه شو ممکن شو نبيات اصحاب سنگواي چې په دې باندې ذات سره تیشې شولونکې نبي اورتا د دې پدې کې اساس استحاله نشته چې یو شی ممکن له حکایم دې په ذاتي قديمه پوره یو شی ممکن دې او قائم دې په ذاتي قديمه او واجب په هې دې په واقعيتي د ذات سره راشه واجبې زمو واجبې الغير منفصلي عن وجودنا غير منفصلي عن هو اذا الله تر منفصل منفصل ليك د دې کې څه احتمال <سؤال> حالات وعمّا في ابتهانه ده ممكن دي ولایت حالات هي چې څه حل نشته په قدم ده ممكن کې کله چې دې قایمی په ذاتي کریمه پوره او واجب دي به واجب دي مان ده چې دا قديم صادر عنه دې استراري دي دا دا چو ممکن دا قدیم چې صادر عنه به استراریه بصفات الله تعالی صادر به اختیاری کی صادر به استرار صادر دی به استرار فلست کل قدیم الہ فرضا الله مد فرس الله سواندار هر کله چې ممکناتو ستاسو په اعتبار زات سره ممکن وي او د دې سره سره دی چې ممکن دی خو بیا چې هم سری قدیمو دوار قدیم خو الہ کی د بیا په بګار دا چې دا شي دا صفات تواجب الوجود څه شی الی ها نو جواب ته حاصل ده جوابدار فلست کل قديم الی ها هر قديم خصمي کې نه الی حتا چې لازم شي روجود د خدامانو روجود د چا د الی ها لکني یو بغرزه شارحه یو نستیت کوي الی سنت والجماعت و او خبره خو ټک ده او تد تی ویل شي چې الله تعالی قديم بذاته لري او بواسطه په صفاتو او دا سینه شوی لکه ډیر خداماشته ډیر خدامه اگر که خدامه ډیر دی خطه کې و ډیر خداماشته نو د خلکو ذهن کې دا راځي چې دا ډیر خداماشته معنی بدای چې زواته خدامه لري دي زواته نو اصل کې پدې دلب دلب موهب شانته دی دلب کسي شی دی له ګواه او موهب لخته نو د शिवाय چې الله قریب دی او دا الله تعالی صفاتورا شته الله قدیم بذات ته موثوق ته صفاتونو په داسې کې سم تعبیر مکه واسه خدای متعدده متکثره شته ځکه دا درڅوځه ته دا خبره راځي چې ځوا ته خدامه متغیره ده شته د تعدد له ها او تجنب ورکه حيو شایبه وزیر کې او خیال پیدا کیږي ممندات ته دغه راکې نسیته چې دا څه وایي لیکن پکاړدار چې د سیوې له شجاع الله قدیم به ذاته لري موثق ته په صفاتونو اړ اطلاق د قول نه کیږي چې په قدما او باندې چې ډېر قدماشته ولی چې زهابو نو کې وه ميلادې ته چې هر یو د دینه مشرته قائل به ذاته موثق به په صفاتو د لوهیت کرا د بیا به ډېر قداره دي چې ظرفیت دا خبره راځي نو د دې لپاره پکاړدار ده چې مونږه استردا چې وایو چې الله قدیم به ذات او موثق ته په صفاتو ولی صعوبه ته دا دایره صعوبات د دین او په ما له صفاتو کې چې کوم باب دي صفاتو بل بل دا مثلا دایره مشکله مساله او دایره ګرانه مساله د دې وجه ندي چې پیرایې مختلفه متعدده متکثره جوړی شي بری یا فرقه یو سوی بل فرقه بل سوی یو بل بل یو فرقه سره متعدله ده یو فرقه دغه سره فلسفي یو فرقه سره کراميري لري او دغه سره ما دي د څو فرقې پکې جوړې شي ګور اوله فرقه کوم <متحدث> دا هغه د معتزله ودان اوله فرقه د چاره د معتزله ودان معتزله راځوي وې د الله تعالی صفاتونه نشته ولیکسته ولیکره د الله صفات تر ته تحقق شي صفات الله باخليده یي یا به د صفات الله تعالی حادثي او یا به صفات الله تلا کبيدي د دې نه قوت له نه شي کله الله صفات و تحقق شي او یا به صفات الله تالا حادثي او یا به صفات الله تالا قديمي دا نتا صفات ته حادثي شویل دا الله محل د حوادث شي او قد الله صفات ته قديم وای به د خدما راضي د تعدد د چا راضي که <تصفح> دې سوال ومتوزله و باندې اثر وکړه ومتوزله دا خبر او کړه چې د سره صفات د لښته مونږ به جواب چې صفات د لښته کدا شویل چې حادثي کې قديمه موږ ورته کدا څورته چې قدید تر تعدد د خدماو دومره یو تعدد د خدماو خمانه نه دی تعدد د زوات خدماو مانه نه دی او تعدد د صفات او قديمه خمانه نه دی خود او کثير متغیر للی او ک صفات تر متعدد متکثر راخله صلابه د عمر ال خبره نه څښ وخت زمه دلله د فلسفه او د زمه دلله چاره د فلسفه او فلسفا دا خبره کوي فلسفا دا خبره کوي چې دا الله فه وedayonomه ورمات ورماتونا دا سیر که اغا مستند دی غیر تا گوره علم بی معلومه نی قدرت بی مخدوره نی صمع بی مسموعه نی و دا اللہ فه وراسطفان رمات ورماتونا دا مستند دی غیر تا دا مستند دی چادا غیر تا نو حر کلی دا مستند دی چادا غیر مستند دی چاتا غیرتا او غیر واری لکا علم دی معلوم نا پا غیر نارازی سمع را دی مسنو نا غیر نارازی بسوار دی رمоны står اتا نا پا غیر نارازی نا دا مستند دی چاته اوس شه مستند دی غیرتا نو دی که معصر دا غیر دی او که دی که معصر خود اللہ دی یو ور جتوہ دی که معصر دا غیر دی و الله <سؤال> تقول صفات ورو کی چاته محتاج شو غیره او کته ودی کی موس دې کی مو اثره د غیر دری شوک ته الله و الله قابلو شو الله فاعل الله قابلو شو د ری صفاتونو او الله تعالی شیخ شو فاعل ایو شیخو قابل او فاعل نشی کېدلی د قابل معنا دا چې د استیادات دی اد فاعل معنا دا کیدای بل فاعل دی یو شیخو قابل او فاعل نشی نو نظيف ندی په فلسفو باندې خبر یاستاره افلاسفو دا خبر او کړه چې د ستره صفات د الله تلاش ته ستره صفات د الله ته اشتدینه نو دین دا خبر او کړه مخددی ته جواب ورکړه سړي صفاتونه د سړي کې یتينه نه غیر غوړی لکه حيات یې غیر خود غوړی کנה ورسړي صفاتونه خو غیر غوړی لکه سما بشر وغیرې دي نو غیر غوړی کته مو اثر غیر غوړی کتوی غیر غواړي نو د کیسه مو اثر کار دي نو موږ وایو دا مو اثر پکې الله تعالی ده کتې مو اثر الله ده یو صاحب قابلیته پایله مشو موږ یو ذات یو الله قابلیته پایل دواړه کې دې شي کرا د قابل دو معنا غاري یو د قابل معنا دره چې د استعادات ته صلاحیت ته بالکل نه لري یو د قابل معنا دا چې د متصسب نو قابل په معنا د متصف سره الله ده کنه نو الله پایل مشو او الله تعالی ششم شو قابل امشو فائل امشو اللہ تعالیٰ آن. او قابل امشو اللہ تعالیٰ جوارا ال... که دریش تس بوست کن او یادا که خبر کل کی دیوائی که دستنی صفتونا غیر غواری لنگوی دا تعلقات حادثی دا تعلقات غیر غواری یاد صفتونا غیر نغواری درہ مردالا اگر کررامیہو درہ مردالا درہ مردالا چا رہا اگر امدہ خبر کئی و صفات صفا دا سرې چې د غې تعاپل په غیر د تعاپل له غیر نه کېږي لکه سمه په غیر د مصونه کېږي سر په غیر د مور سر نه کېږي د دی خبرې په نیبان یا سر کديې د للاتې پتونونه ح دلاتې فونه سی شې د سر کو وکړ چې دلتې پهتونونه سری دا هاې منږ به جوابورکو چې نه سه چې مصوع یا به سر ک مستمر تعلوقاتوته دا جاپزلم جات مصند دي دا تععلوقاتو ده ک تععلوقات چېنو متعلقاتمهه شو نظر دا تععللقاتو مور اعتبارغ د ح شي او حدوس تععلاقاتو دعرف کې په حدوس دب م تعللقاتو س او د بشر د شي نو بیا به سمابفرم هذه شي و دا حدوس دا دلیل لري په حضور ته جواب انې څه متعلقات وباره دا مسئله څه سنورم بس راکړه دې کې اګل اسایره و دې دی و کې صفات بقالې دي یا به صفات دلته لا واجب دي یا به صفات شي واجب له ذاته هاي او یا به دا شي یا به دا حادثي یا به شي یا به دا واجب یا به ممکن او حادثي وکاتہ صفات اللہ ترا واجب شی نو تعدد او جواب راځي او کجته صفات اللہ تلها ادي نو علامہ هل ده حوادث کیږي د دې خبرې په دي اثر وک ادي وي صفات اللہ, و و صفات اللہ و و او نه غیر دي نو تعدد او جواب راځي اے او صفات الله وا ذا واجب بیا قدید دي خدای علم ند دي او د څه هم ند دي غیر ند دي دا علم ند او غیر په چې غیر د شوو تعدد رائے نه غیټه نشی اشاره راغی تعدد رائے نه غیټه صفات الله وینه عید یو له استشاري دی د خبرې په دې باندې چې او کا اثر د قدم اشعره وي چې اله لنفي غريت ها ويديتها صفات واجب الوجود عین یو نسري غير فين قيله دا یو سوال دا سوال دا ول زنه سر زره مونږه او بیا درتا کوم هغه دا رته یې شاعر را تاسو یې صفات د عیدی او نه غیري نو دا په ظاهر کې تاسو را په د نقيزه نو کوي تاسو چې نه عيدي او د سدي نو په ظاهر کې تاسو د نقيزه نو کوي زكاين او غير په خپل کول کې نقيزه دي اساس وو چې صفات د عيدي او نه نو په ظاهر کې تاسو د نقيزه کوي ا حقیقت کې تاسو استعمال نه کیږئ په حقیقت کې تاسو ځکه تاسو چې وایئ صفات عیب نو چې عیب نشو د شو غیر او چې وایئ غیر دي د عیب شړوب عیب شو او ما غیر شو استعمال نه کیږئ نو په ظاهر کې کوڅی شې ده کنه او په حقیقت کې په حقیقت کې د در انعقیدی студر انعقیدی تام با حقیقت کے Could لان، در eben هو استظار پر ظاہر دوار ظاہرا باظر کراہ دروس انعقید تام beer او په حقیقت کے جمع رن انعقید تام اگور پاریڈو سنا توہ ایک siz Rachid وا زاہرا اور حقیقت دوار کراہ نه دام اور پر حقیقت جمع ذا بس دا ميزه کوي چې وسوکي په ظاهر کې پزاهر کې را پد نقيذې دا په حقیقت کې نه ده په حقیقت کې جاما ده نو د څه نه ده په ظاهر او حقیقت واړو کې صدا او یوازي په حقیقت کې جاما ده چا دوی عین دي صفات الله تعالی عین دي او غیر دي نو دا په ظاهر کې را پد نقيذې نه بہ حقیقت کے مرا پڑنا نقیزانہ شو ہو جائے نہیں نو غیر بھی اور جو غیر نہیں نو عید بھی نو حقیقت کے جمع رچاشوا نہ چیزیں پھر جلا کے سو کوئی دا ظاہر کے رپا د رقیزانہ دا اب حقیقت کے جمعنا میرے نقیزہ الیاد نہ مفہومہ غرض علامہ موصوفہ د دی عبارت نہ دفر سوال نہ تو چے عین اور غیر نقیزانہ دارت تعمل کی عین اور غیر نقیزانہ دا وچه عین او غیر سری <سؤال> د معترض اعتراض ک جدار بچا ویلی چاین او غیر پکل کور کی سری دا پکل کور کې نقیزه د سر ا دی ز کبل د ج رقیس په جرم دل له نقیزه كل شیء رفعو حو. نقیز در شی رفع په غیر سر د کفلای عيش کرا دا او د غیر رفع په لا غیر سر د کایش کرا دا لا غیر کرا انسان دی او خرا دا نقیزه دی ک زی دنا انسان او لا انسان نه کويشي نو دیپلی نه سره دا جواب کوي چې داسې معگانې درو د غیر کوي چې دا د فیز شي چې دا پهپل کور کې س کې دا یو پ تهختته ب ی او دا بلله مفوم دی یوشی نه که مفوم نه ته بل نو دی به غیر دي یو شکه فمده د یوونه د بل نه د فم ده نو دا بهله او که چې یوونه فمده د بل نه فمده خ دا به نو خبره نه یو چاته بوت لا اسپات ته ولاو ته سو روبا نه همما واسطته ددي په منکې سووااصلته او كل نومهاه شانو د کومه دو شر په منکې چې واسیته ئ هغه نه کذ جو تاې شو پوه نه ق نه غرضمه ددي ارت نه هغه جوابې دی سوال سوال خدا چې په ظااهر کې نهپ نه کېز ده ا په حقیقت کې جمع استعمال نه کیږي موجب د دینه جواب و دا خبره به کواله صحیح شي کچتائیں او غیره دا په خلقو کې سره نقیزه یی دا په خلقو کې شي دا نقیزین نه دی په خپل کور کې وانه بغیر یو ځل نه پاماراده دا د عیلیت غیریتی تو چه آغا زب وجودین چه سر قدرت مندیشی سر قادری پدیم چه تصور ده یوو کی سر ده آدم ده آخر نه تصور د یوو کی سره ده آدم ده آخر نه یعنی غیریت تو جواب الانفکا میرے طرف سے نہ جت توئی جواز اور اوددی پقابلہ کی عید توئی چردو کی زونو مفہومی یوی چردو کی زونو مفہومی یوی دو اس عین او غیر وقپل کو کی نتیجت نشو نہیں بلکہ fmt کے شہر الہ واسطہ تھا شوشہ او نہ با لك صفات تا الله تالا صفات تا الله ديکه غیریت نشته ځکه جواز الالفکاک په معنا غیریت نشته چې علم الفکشی د جان صفات یا را صفات الله تالا الفکشی ر جانا د الله نه نو غیریت نشته خو غیریته بلشته نشته نشته اواله ځکه په مفهوم ذات زاللی الله ذاته مفهوم لري او فاات ځان د نو لري نوکووممل کې سی شیرری دتهو نو دا د آیندي او دسی شری غیر نو عین او ته شو غیر نه شو دواه غیر دی دي او ارتفاات نهې نو هممه ن تاسوپ شو دا خبره مونږه ستل د لک نه د اوړاند ن کتلل دازه کتلل دړوم پ چاو دی چې صفات الله تعالی دې الله تعالی ترستی عین او نه الله تعالی نه سري قلنا من وایف دی تفسیر د غیریت کول له چې غیریت دی هغه دواړو موجودیې نو ته وایې چې په داسه حیثیتي چې سړی کودرت مند کوي اویاده سي وي قدرت له یو قد درو کې تدبیر کېدلې شاته تصور کېدلې چې تو وجود یو پرد عدم د جانا اي يوم کېر الېتقاق بینهما چې په منځ کې الېتقاق ممکني او یتتی ته وواي باددل مکووم تروم او مفوم وي بلله تفاوت تن اصلله په من كل ل لوجو د فله یو وغير نقيزين او غیر نتیزین شو د چې سفااتتهله نه د ارتفاع نقيزين شو ځکه او غیر په کورې س شو سره نتیز نه نه شو بلکې تور کې دل چې با ما په معبیم د او د غیر کې یو ت څنګه په داسېهییسیت چې یو ش به داسې چې مفوم د د به مفوم د بل دی لکه مفوم دلم علم نه دی مفوم د وابه او واللهلوجددودونې غه بل شي د په غیر به مووتو دی دللی هم نه شي دعاته دی ځکه وادهتې مفوممي د لرري او غیر نهې ځکه چې داغه راغه نه مپ اوجو کېدللی اوس سما ته داسې شی چا هغه د یو ور غیر دا چې ما تاو خاجنه دوهګه درځه خاښ بلہ زیدید سوچ کا الله او علم دایرې رم د دې بیا ته بارې مفهم الله ذات مفهم لري او صفات یې ځان نه لري نو دا نه اې سی او نه سی شېری غیر خزکنه شو او غیر زکته جواز او انفکاکو معنا مو غیرت نشته زکه د علمد الله تعالی له دې دا کېدلې ها کا زابلک فاطمشو دویم مثال جزء د قرثرا وین مثال جزء د جاترا د قرثرا جزء د قرثرا جزء د قرثرا لکچایم سره کل او ټولې پټي او دا ټولې امور د امور 46 شرایط ځ نو په کله د کل او د جوز مفوبل یو شان دي کزان ځللی زدل خدای جوز د کل په هررشي بوجوده دي له روکو ای आवाज چی نی بغیر د کینه نی خو په دې ته مار دا چی دي ده چی نه په دې ته باندې چې واخلې د څه خو چی لري پرته کرا و چې دا جز د دې ټول سواخلې جز زوبیا بغیر د چاننه کل. او کول په بغیر د جز لري خواسانه ده خو بغیر د چاننه ده د جز د خو جزون په بغیر د چاننه شرعت ده ورته د اضافه په کې مو اعتبار چې دا جز د دې د کلو نو ری خبرې پرې ده د سالبه چې تاسو وینئ کور ده دایع جاری دا کول په غیر د یعذور نه شيراتله په غیر د خود هغه کول چې دې خاص او اجزا او نه مرکب و ګنې نو دا جز بیا په غیر رچار نه راځي دا جز د دې کلی او دا کول د دې اجزا او دا جز د دې کلی او در کول او او یو درو شیخ هاي ادا دا لسی ګوره دا سری <سطح> لسی دا لست بغیر د یو نه شيراتله دا لست بغیر دا یا یا دا تلر کی نه دا بغیر د چا نه شيراتله خدا په دې هڅه سره کی دا جوس د دی کی دا نه چا جوس دی د چا نه جوس بغیر ښه 11 بغیر د چا نه را نه ل دا دا دا دا دا دا دا او دا غځوړه هغه ته نرانه د دې کول دعا له یو بل نه بغیر مشرات غنې دعا له یو بل نه بغیر اچھا خود دې جُز د واحد ځل مفهوم دې 10 ځل نه مفهوم دې نو ما تدریس یې نه تاسو خو او کووله عید یو نه د جنایت دیو نه غیر د معلومات شچایره غیر د کیفیت کې ضدات ער په ضدانو غرالای او تورې ولسپینې یو شنه تورېونه سپېدي د تورې اورې سي دا وس د چزره شېډي خلې زیړلې د تورې اورې سي په داسې حال کې چې یو شنه تور دې نه لا تور دی چې نه تور دی نه لا تور دی نو چې ګره شې د هغه کیسره بیا رمره اپو نه داسې شې ویل چې د <متحدث> باران دره غیر د کزېټ لکه جز د کلل سره دا جز د کلل کې س د اشره چې ورکی دا وختې په کار خوبوي رو زی کاررکی بس باران صفت سره د زیات نه او بعض استفات سره د بعضه بعض استف سره ده ځکه ساتتهله تلا فتونه دهله تلاې دي لی کله چې زاتته اللهفو د الله ته تاته ووي اووارې اولی نوز په با عزلی شي بانی عدم را شي شی نوز پا د دا جواز انہیل سیکاک سردی تا غیر شي شی ذات تا اللہ و صفتون عزلی دی عدم پا عزلی بانی محالی دا کرنگی واحد من العسرہ بتاوتاو جیسا حق لکن والواحد من العسرہ واحد دلتو يستحیل بقاؤه بدونها محال دے بقعد یو بيدو ها په غیر د لثو دا یو چې د یو خپل په غیر دلسونه لثو نه نشی راتلی او راتلی شي خدا واحد چې واحد مطلقن روان خل ادا واحد چې د واحد واخل په غیر د چا نه شي راتلی او دا غرنګه وبقاوها او بقاده لثو بدونها په غیر د یو لسو بغیر ده یوننش رات ده پاسانه ده. از هو منها. زکده واحد ده چا دی ده. نو فا عدمها عدمو بو. فا عدمها پس عدم, عدم ده ده. لسو با یوی. او وجود د لسو با وجود د یوی. وجود د لسو با وجوده. او عدم ده لسو با عدم ده یوی. نو جز تره ده کل نه لکه اشرف. تره ده واحد نده عید یونی غیر. نمالو بشت جرائن و دغیر قمند که تازات دے هاو تناخذ نا <تصفح>